Kære København, og her er det Gudipalder der taler. Og kære København, her er det Gudipalder der taler. Kære vinderne i København, her er det Gudipalder der taler. Og jeg vil bare sige, at jeg bliver nødt til at aflyse alle i gangværende koncerter og undervisninger og så videre og så videre og så videre, da jeg er. Jeg er ked af det, men jeg bliver nødt til at aflyse. Alle igangværende koncerter og al undervisning og alt den og datten, som jeg har involveret mig i. Altså aflyse alt. I Skandinavien, P.T. For jeg er... P.T. er... Jeg. Strandet i Brasilien. Og det bliver jeg nødt til at gøre, fordi at jeg er i Brasilien. Og det er fordi at... Fordi at øh, jeg ikke kan sejle tilbage i fragtbåden og gået, og jeg sidder simpelthen her med håret i postkassen, kan man sige. Og fordi at øh, den båd, jeg gerne ville tage... DEN! Ikke går, og derfor så har jeg siddet fast her et stykke tid. Nu er der nogen af jer, der vil sige, hvorfor tager du ikke et fly? Hmm... Og det ved I godt, hvorfor jeg ikke gør. MEN! Øh, nogle af jer vil sige, hvorfor tager du ikke bare et fly? <tryk> øh, men jeg rejser jo på en anden måde end end de fleste mennesker gør, jeg rejser meget langsomt, tit og ofte. For? Jeg rejser på en anden måde, end de fleste mennesker gør, og derfor er det svært for folk at forstå, hvorfor at øh, ting tager den tid, det, det gør. Men, men det forklarer jeg om i DJ Audio Svar nr. 51. Og, og, og hvis der er nogen, der har ikke helt forstår, eller har problemer med at forstå det, det her, eller sådan noget, så har jeg altså prøvet at forklare det, og det har jeg gjort i DJ Audio Svar nr. 51. Altså 51. Altså kapitlet de Audiosvar og bogen El Camino del Hart Korte. Og det er kapitlet nummer 51. Altså DJ Audiosvar nummer 51. Og der forklarer jeg det jo ganske udmærket. Så vil jeg sige undskyld, undskyld, undskyld, undskyld, fordi jeg ikke når frem. Det er på mange måder for dårligt. Der er mange penge på spil. Flere af jer har, har, har tilbudt, at jeg kan tage et fly, koste hvad det vil, for at nå tilbage. Det kan jeg ikke rigtigt lige nu. Altså det kan jeg ikke lade sig gøre. Jeg er, jeg er ked af det. Jeg er, jeg er lidt tid. Og der er også verdensmesterskab i fodbold og, og, og, og, og, og, og jeg i Jairzinho Paulo. Jeg er virkelig ked af det. Jeg er virkelig ked af det. Øh, der er utrolig mange, der har sat meget af for at gøre det, det her, og der er utrolig mange, der har... Og så videre... Ja, der er jo også mange penge på spil osv. så videre så videre. Men jeg bliver nødt til at aflyse, og jeg er ked af det. Koncerterne på Jazzhouse håber jeg kan blive udskudt. Altså udskudt. Hvad Jazzhouse koncerterne angår, så finder vi tre nye datoer. Og hvad lydrub angår, så stiller jeg mig glædeligt til rådighed øh, til øh, Undervisning til alle, der har tilmeldt sig. Jeg kommer gerne gratis på et tidspunkt. Hvis der er nogen, der stiller et lokale til rådighed, jeg vil gerne undervise folk. Og det er de, de folk, der har meldt sig til. Helt gratis et eller andet sted. Så hvis der er nogen, der stiller lokaler til rådighed, så er det fint for mig. Men jeg tvivler faktisk på, at jeg er en særlig god underviser nu til dags. Jeg har egentlig ikke så meget at komme med længere. Øh, omkring øh, jazzhouse så er der mange, der har sagt, åben så kan vi ikke købe din nye plade. Og det er der også er båd på, hvis nogen tropper op på Jazzhouse nu på torsdag mellem 2 øh, to og 4, så er Morendo Morendo My Paris Is Called Colchester til salg fra Jazzhouse. Der er 13 kopier i landet for 150 spier, nej lad os sige 153 spier, så er der også lidt penge til telefonboksen. Og det er altså, hvad hedder det, det er, hvad vi kan gøre det til det, så er der ikke nogen, der tjener noget på det. Tag ned og hente den, hvis I vil det. Jeg er virkelig ked af det her, men det er sådan, det må være lige nu. Undskyld, undskyld, undskyld, undskyld. Undskyld, undskyld, undskyld, undskyld. Fordi jeg er så langsom, fordi jeg er så, så, så ude at træt med tiden, og fordi jeg er øh, altså lider af alle de her øh, vrangkårsstillinger om at man skal rejse på en bestemt måde, man kan også <coughs> og så kan så videre og så, så, så, så Altså undskyld, undskyld, undskyld, undskyld, usandsynligt mange gange, men det kan jeg ikke lade sig gøre lige nu. Jeg er ked af det. Undskyld. Og vi fortsætter. Sej. Ja, meget bedre. Så har jeg en undskyldning til uh, Malini. Undskyld. Og kære Malini. Din cykel skal nok blive ordnet. Vi skal nok få den op at køre. Det bliver ikke lige nu. Kan du ikke vente, så findes der også cykelhandler i pavlen. Men de tager selvfølgelig penge for det. Jeg håber det går Det er også rent spacerende Især i denne her sommertid Så har jeg en undskyldning til Kristen Oreskål Undskyld Kristen. Christen, Christen Oreskål, jeg ved at det er Det er et lille ord, at, at kondikantrejen Jeg har gik hjertepilot Og jeg undskylder det mange gange Jeg skal nok være der En anden gang, men jeg er der også i ånden Ræt værre til stede i ånden Og så har jeg en undskyldning til Marie-Vise Andersen Marie-Vise Andersen Undskyld for alt En undskyldning til Marie-Vise Andersen Og den gode herfra kan jeg mig vise Jeg er ked af, at jeg ikke var der med min mekaniske fugle. Eller rettere mekaniske fugle Til jeres salon arrangement På Bryggergården jeg hælder tilbage med mekaniske følelse. <laughs> næste gang. Eller næste gang igen. Og så kan vi også slå det op, eller at nogen siger det på en eller anden måde. Jeg skal nok være der.